Sektor 3. Emisija o civilnom društvu i savjetima građana za održiv razvoj. Poštovani slušatelji, dobrodošli još jednu emisiju o civilnom društvu Sektor 3. U današnjoj emisiji poslušajte razgovor s Tejan Petrićevićem vojateljem akciji za civilnu transparentnost i jednim od pokratača ACT Festivala koji se i ove ovaj godine održao u Čakovcu. Tejan Festival je slobodna glazba i slobodna kultura pa smo ući razgovora ispitali što građani misle, što je to uopće. Možete li mi reći što je to slobodna glazba? Nemam pojma slobna. Pa ja nisam ni čuo za taj te termin. Da, nemam pojma, ja nisam u to. A, slobna glazba je glazba koju sam napraviš. Izraziš svoje, ne znam, osjećaje, ritam i slično. Što je to slobodna glazba? Slobodna glazba je skidanje glazba s interneta. Onako se može skinuti. Pa ne znam, ne znam šta. Slobodno reći, znači bez nečeg zabranjivanja, slobodno, pritom da ne ugrožavamo neću drugu slobodu, eto. Valjda ljudi koji eto, tako, bave se glazbom čisto zbog svog entuzijazma i oni, i oni nju nude na uvitno tržište koje nema ono, novca do razmjenu, nego tako, napravi, neko napravi nekakvu skladbu, ponudi na besplatni download ili podijeli CD-ove, je to besplatna glazba. Slobodna glazba je glazba bez autorskih prava, kojem ne bi trebalo podlijegati nikakvim zakonima, nikakvim autorizacijama, nego slobodno se kretati kao slobodan zvuk, eterom, prostorom. Gost današnjoj emisiji Sektor 3 je Teo Petričević, organizator Akt Festa 2009 u Čakovcu. Dobar dan. Dobar dan. Evo, act Festival uh, provodi se od 39. do 3. 10. ove godine, najavljuje se malo drugačiji koncert. Moješ sada prvo predstaviti festival i reći koja je razlika od prošlogodišnjeg festivala. Akt Fest 2009 je biti drugi pored u Akt Fest koji organizira autonomin centar. Prošle godine Naglasak je negdje bio na više međukulturnoj i u regiji, tako da su nastupali bendovi iz manje više svih zemalja ex Jugoslavije, plus bendovi iz Austrije, Njemačke dalje. Dok ove godine negdje naglas festivala lež na edukaciji te improvizaciji. Negdje smo skužili da je ono čime sa autonomnim centar e, ipak smjer e, edukacije i želio bi kroz sve svoje programe negdje profurati cijelu tu priču. A prošle godine ste imali festival na otvorenom ili ste isto radili ovdje u klubskom prostoru? Prošle godine je bilo na otvorenom, to je bio dvodnevni festival, sviralo je dvadesetak bendova, bilo je nešto više od tisuću posjetitelja, a ove godine je festival proširen na četiri dana, upravo zbog tih edukacijskih segmenata, tako da ono, kroz sva četiri dana idu radionice, ukupno njih četiri, a koncertima se ne taj program u većenim satima. Da, da, definitivno se mijenja u odnosu na ono prije koje je bilo ili nekakva masolka prošle godine, a sad je zatvorenije. Prošle godine je ono bila puka zabava, bi se moglo reći, dok ove godine bog tih edukacijskih segmenata uh, ipak negdje želimo profilirati tip ljudi koji dolazi na festival. Naravno da će to odraziti na same posjećenosti festivala. Ono Očekujemo negdje u ova četiri dana ukupno računajući i koncerta i partije na kojima će uh, moći ljudi prisustovati između 400-500 ljudi. Da, definitivno, manja posjećenost i sada neki kažu e, kako to festival druga godina pa da ide prema dolje, ima četiri dana odnosu na prošlogodišnja, dvag dana, a manje posjetitelja, očito vam nije jedina i glavna vodilja posjećanosti broj posjetitelja. Mi smo negdje već prije dvije godine skužili da e, nam kvantiteta uopšte nije bitna, već želimo u lokalnoj zajednice stvoriti e, neke grupece ljudi koje će se ono, ukupljati u slobodno vrijeme oko nekih zajedničkih tema na zajedničkim područjima kojima ćemo raditi. Tako je i ovaj festival, poput i slobodnog festivala koje radimo u e, lipnju, srpnju svake godine, želi negdje profilirati e, izvući te ljude iz lokalne zajednice pa da e, zajedni jednu tu centru ili negdje drugim organizacijama ili neformalnim skupinama pokušamo raditi na područjima koje nas sve, sve interesiraju a što se tiče masovke ipak je malo i koncept promijenjen samog festivala, zato je prošle godine e, festival je bio sam po sebi negdje, kao što sam rekao, snaglasko na međukulturnu saradnju do je festival 2009. godine i nadalje svi akt festovi bit će fokusirani samo na slobodnu glazbu i promovirati će ideju slobodne glazbe. Znači neće doći do neke komercijalizacije festivala? Da, neće. Mislim, negdje na početku bila je ideja ono da akt fest postane jedan od dvojećih regionalnih festivala tak i sam prvi festival je bio vrlo uspješan i to je negdje išlo u tom smjeru. A smo ipak u ono, Autonomom centru i ide strateškom planiranju i e, ovakvom međusobnim razgovorima skužili da bi ipak mi htjeli to ići e, u malo drugačim e, vodama promovirati. Da, vele, Maktfest će idući godina definitivno e, se podizati na kvaliteti, ali... Sumnjam da će, mislim, to će generirati neku kvantitetu posjećenosti, ali definitivno neće biti jedan od kriterijov pokazatelja uspješnosti. Znači, neće biti još jedan od velikih komercijalnih festivala koji više manje predstavljaju ista imena, pa samo u drugim gradovima i drugim regijama. Trend, no ne, mislim, i sam praktički to nije moguće, zato jer velika imena obično nemaju svoje dijela licencirane na nekam slovanim licencijama, pa da bi mogli onda nastupati u sklopu našeg festivala. A će se možda promijeniti na svjetskoj razbojnoj sceni ta tendencija i ti smjerovi razvoja, onda naravno i Akkes će se probati razvijati u tom smjeru. sad možemo ukratko opisati što se sve događa tijekom festivala. Znači, ukupno će biti četiri radionice. Prva radionica je Sirkuit Bendiga, pod navnicima Hagiranja Radija, Vodijek jošti iz Udruge Uke. To je u biti već nastavak radionica koje su bile u autonomnom centru i negdje se stvorila grupice ljudi koje žele dalje raditi po toga. Luka Ivanović iz Srbije dolazi odraditi dječju elektronsku radionicu. To je sa od 6 do 12 godina, gdje oni na igračnim konzolama, znači Nintendo, PlayStation, na raznim Korgom i simulatorima, produciraju vlastitu glazbu i to će završiti njihovim koncertom u, u subutu. A ostale dvije radionice koje ostaju su vezane uz slobodan softver koji se koristi u multimedijalnom okruženju, dakle riječ je o, o softveru Pure Data i Fluxus. Redovači su dva multimedijalna umetnika iz Budoka što inače priznati multim-median u Europi i svijeti. A što se tiče needukacijskog dijela, održano je 5 do 6 glazbenih javnih događaja. Započelo je sve koncertom u četvrtak, gdje su nastupili plitski crvi i iz Srbije, zajedno sa izvanednim borom kao v A nastavak je bio u petak, kada su nastupili Zid Buke, Hexan Brutale Slovenije i Ruta da iz Požege. Svako večer je dakle u lunchu, bar room bio i after party, gdje su nastupali DJ poput Blaška, QVrtija, Laboša. Nisam luka Tojbe, dakle Luka Ivanović je nastupio u subotu na završetku samog festivala. A jedan od bitnijih glazbenih događaja je definitivno je i koncert Belgrad Nueva Society i Hello Comet iz Austrije koji su manje više predvodnici slobodne glazbe u području eksperimentalne glazbe u njihovim. Zemljama. A na koji način ste odabirali goste za ovog festival, festivala? Znamo za prošlu godinu, dakle, išlo se na nekakvu masolku, na veliki festival, Evo, ovaj sad potpuno jedna drugačija koncepcija. Pa manje više kriterij je bio da svoje dijelaka prvenstveno licenciraju slobodnim licencama, drugi kriterij je bio negdje da e, proizvode kvalitetnu glazbu a ono posljednje čim smo se povodili je bila komunikacija između samih bendova umjetnika i nas e, gdje smo u neformalnim razgovorima i popričali u samom festivalu i kako oni vide taj festival kako bi se dalje mogao razvijeti neke bendove smo zvali jer se dugo znamo stena je mala pa negdje je ono, integracija svih nas je bila bitan kriterij u ove godine nemate punk bendova, čudno, obzirom da ste udruga i vi sami kao pojedinci dosta povezani i znani ljudi sa punk hardcore scene, kako to da niste nijedan takav band zvali? Hvala je to negdje ono, rezultat e, zasećenja protekle godina. mislim više od 15 godina organiziramo razne punk metal hardcore koncerte i htjeli smo u Actfestom negdje pokazati da postoji drugačiji tip e, muzike, a Okay, Samo ActFest 2009 je naglasak imao na improvizacijama i eksperimentiranju. Negdje smo htjeli prikazati taj drugi segment glavnog djelovanja umjetnika. Da pa to smo imali prilike vidjeti da su se sami posjetitelji uh, u petak na večer priključili uh, na steđu i dakle, izašli iz zona ona nek nekog moda konzumerskog, posjetiteljskog u participati, da sami proizvode. Zidbuke su to prekazali svojem performansu kao jedan od bitnih segmenata glazbenog djelovanja i smatram da je to bio jedan dobar iskorak i na samom festivalu. Reakcije publike su bile poslije tog nastupa izvanredne i čak su se pokazali neki Neke koji su participirali u tom glazbenom nastupu, željuju i voljuju za daljnim razvojima. Znači tu u području Sirko i Da, i to je ekipa koja je sudjelovala prvo na radionicama, je tako, na proizvodnji tih da, uređaja. Dio njih, dio njih je sudjelovao na radionicama, dio njih je ono, lokalna punk ekipa koja je došla pogledati šta se tu dešava i evo, zainteresirali su se i za to područje. Znači da su izašli iz ovoga standardnog gitarističkog kvira, je, je. malu elektroniku. Da, da, da. Okay, sad sam mi već malo i dao odgovora kako su sudionici, radionica i općenito događanja prihvatili e, programe što se tiče samoga, ovog edukativnog dijela, koliki interese za pure data, fluksus i slične sisteme i slične programe. U prosjeku na te četiri radionice bilo je između sedam i osm, sedam osmeru ljudi, što je ono s obzirom na kapacitet naše informatičke učionice od ideja računala negdje optimum koji možemo primiti, a i u lokalnoj zajednici, ja mislim da su bili izašli svi koji je to interesiralo i na Slobodnom festivalu te brojke negdje nam na više ali i inače edukacijski moduli koje radimo u Kukljaju negdje do desetak sudionika. A ja to je u jedan tako i optimalan broj za predavača. Pa evo jeste zadovoljni sa ovoga sa tim ono, zadržavanjem tog segmenta nezavisnosti u cijeloj priči? Da, mislim možda ćemo napraviti neke iskorake iduće godine u smislu organizacije samog festivala pa ćemo e, probati negdje e, povući sve ljude iz regije koje, koje rade na sličnim područjima koje se bave multimedijom koje rade glazbena dijela i licenciraju slobodnih licencama da i oni osim što budu predavači na, na pojednim radionicama Mogu se kao participanti na pojedinim ne rekodim, ne segmentima, tako da negdje idačegodne pretpostavljamo da ćemo zaokružiti cijelu tu priču da i predavači i participanti zajednički sudjeluju i osmišljavaju sam program festivala. Na koji način se radilo? Bilo to eks katedra predavanje ili su baš bile radionice tipa razmjena vještina gdje sada svi nešto mogu isprobavati, gdje i predavač sam može nešto naučiti? Svaka radionica bila manje više specifična, ali nije bila ekskatedra predavanja, to su sve manje više radionički tipovi edukacije, što znači da sami participanti rade puno na vježbama, sami isprobavaju ono što su iz teorije dobili. Jedino predavanje koje je bilo je bilo vezano o Software Fluxus, jer to je jedan od... Dost kompleksnih software otvorenog koda i jednostavno 3 sata nije dovoljno 8 za vod. A što se tiče ovih drugih, možemo sad malo samo predstaviti ove radionice koje su bile Pure Data, Evo, o tom programu se dosta priča. Pa da, Pure Data je bila najbolje posjećena radionica na samom festivalu, e, Predavač je bio Agosto Nadji iz Budimpešta, iskičeno Budimpešta, oni multimedijalni umjetnik koji je osvojio dos velikih nagrada i nastupao na poznatijim festivalima, autonomskim festivalima tipa u Helsinkiju, u Amsterdamu i tako dalje, Berlinu. Sam program se sve više i više koristi ne samo open source zajednice, već i e, među svim multimedijalnim umjetnicima zato jer na jedan intuitivan način omogućuje e, ponovnicu vizualizaciju svojih glazbenih i video uradaka. No Pošto je sama radionica Pure Data bila prije nekoliko mjeseci održana u Čakovcu, go, o, na Akfestu je bio nastavak te radionice u smislu da se osim softvarskog dijela radilo iz sa hardvarskim komponentama, tako da je Pure Data bio u biti korišten kao software za upravljanje Arduino hardverom radile su se razne e, stvari tipa kontroliranja osvjetljenja pojačavanja e, zvukova i tako dalje vezanih uz e, samoprimjenu tog Arduino hardvera O čemu se radi Arduino hardver? Evo to je još jedna tako zanimljiva stvar koja se ovdje pokazala Mi smo imali već nekoliko tih radionica tipa Leš iz Mame na Slobodnom festivalu vodio e, radionice robotike radi se ono o komadu e, hardvera koji je e, licenciran slobodnom licencijom što znači da se može programirati, mijenjati e, kako to želimo nema nikakog patent stavljenja e, na sebi i upravo to je njegova najveća prednost što, što si ono, komad hardvera možemo prevojiti mi sami kako želimo nažalost Arduino se trenutno u Hrvatskoj ne može još nabaviti ono, u Italiji, Mađarskoj, Španjolskoj se bez problema može naručiti ali i posjetitelji su čak imali i prilike uh, i od predavača nabaviti taj od harvera tako da mogu raditi dalje kod kuće. Aha znači moglo se ovdje kod vas da, kupiti? Da, da. da. Se još uvijek može to nabaviti tu kod vas? E, nažalost ne. <laughs> ako će biti zainteresirani? Pa onda ih možemo povezati sa tim ljudima koji inače to prodaju. Pretpostavljam da se može i preko interneta kupiti. Da, da arduino.cc i tamo ima link za naručivanje. Smo da ima i radionica dječje elektronike, evo usmjerili ste se na najmlađe, jesu li oni tako skužili i prepoznali razliku između nezavisne mainstream kulture i općenito bavljenja elektronikom? Prije par minuta smo baš predvodavali video sa te radionice, e, bilo je ukopno pristitno šest klinaca, e, što je negdje voditelj Luki bio optimum, jer ono više od osam, ono, ne može ni e, stiglovovati na samoj radionici. E, djeca su bila odoševljene zato jer su konačno imala tu slobodu da ih niko nije ograničao notama, e, vremenom, e, da ono, vlastite idejima trebaju stavljati neke tuđe kalope itd. itd. I svi klinci na kraju ta radionica rezultirala je e, sa dvije zajedničke skladbe koje, će biti izved, koje su bila izvedene u subotu na samom koncertu reakcije klinaca i roditelja su vrlo vrlo pozitivne upravo zato aj same knjižničarke koje su jer sama radionica bila odvijana u prostorima gradske knjižnice iz djeca se vidi baš ono kako zrači negdje ta energija te slobode jer su dobili su konačno komata ono hardvera softver dobrog voditelja koji ih je mogao uvojiti kroz neki kreativni proces a da to nije bilo u sklopu jednog školskog sata prema tom i tom programu i tako dalje i tako dalje. A što su oni konkretno radili? Znači oni su uh, se prvo prvom dijelu radionice upoznali sa mogućnostima glazbene produkcije na Nintendo, Playstation i osnovno igračnim konzolama a nakon toga ih je vodito i vodio kroz proces stvaranja vlastitih glazbenih dijela. Radili su u parovima, nekad i u trojkama i svaki od njih je imao zadatak napraviti jedno kratko glazbeno dijelo u krajanju od minutu. No, I sve završava koncertom? Da, završilo je koncertom u samom centru grada na kojem se pristovano njihove roditelji. Zainteresira prolaznicu. Ok, na samom kraju festivala prikazuje se projekcija filma Good Copy, Bad Copy, pa evo što možete reći o tome, dakle, o tim stavima koji se opće prenose tim filmima? To je manje više jedini e, trenutno dokumentarac koji aktualizira tem operatstva i tem koperajta u uh, glazbenoj industriji. O samom filmu više od 20 glazbenih umjetnika i producenata uh, govori o vlastitim iskustvima licenciranja svojih dijela, odnosno ne licenciranja svojih dijela. Negdje poanta celo cijela Dokumentarca jest da se želi naglasiti kako glazbenici žele imati negdje slobodu svojeg djelovanja i da ustanove poput. Hrvatskog zakona odnosno američkih zakona koji štita autorska prava e, ograničavaju tu njihovu slobodu e, s, samo glazbene produkcije ali i distribuciji njihovih glazbenog djela. S druge strane mnogi profesionalni glazbenici se grčevi to sada bore protiv tih ograničenja koja sad regulator prili kasnije e, prema samom zakonu kao ta. Manje više uvijek to postojao dvije strane neke u celoj ali Evo, negdje naše iskustvo je da sve umjetnike, glazbe, odnosno glazbenike i bendovi koje radimo u posljednjih dvije godine svačaju negdje ono, priču da, da postoje ustanove koje jednostavno rade o nečiji drugo ime, a oni na kraju samog toga ničega nemaju. Nažalosti neke nezavisne glazbenici, naročito i Hrvatske i bendovi pribegavaju tome da od trenog dio tokovača bez da je uopšte razumio cil, kako cijel ten sustav funkcionira. Ok, da, to je još Tema za jednu emisiju, pričati o zampu i ovom dijelu. Kada se so sad za sam kraj ovoga današnjeg druženja, informiranja o ActFestu 2009 možemo malo reći šta se sprema za sljedeću godinu. U planu su negdje prvenstveno rastovanja stranih umjetnika i stranih predavača. ali se to će uvisiti s budžetu koji će biti prikupljen za provedbu samog festivala. Manje više koncept će biti jednak ovogodišnje, samo što, kao što sam prije napomenuo, najvjerojatnije ćemo pokušati osmisliti program zajednički sa, uh, sa predavačima koji će po, uh, u sklopu samog festivala i postati participanti određenog programa. A znači dalje će se nastaviti bazirati... Prvo na edukacija onda tek na ovome zabavno prezentacijskom glede. Što se tiče samih sredstava, evo, evo, mm -hmm. kako ste zatvorili godišnje izdanje festivala? Jedva, jedva negdje. 15.000 kuna je odobrilo Ministarstvo kulture, neke 9.000 ministarstvo obitelji, imamo nešto sredstava od Međimurske županije, a ostalo skoro 15.000 su negdje vlastita sredstva. To je što se tiče donatora, jeste imali sponzore? Kako ste vi sa sponzorima obzirom na slobodnu orijentaciju. već duže vrijeme Euro Music Agency nam pomaže o, vezano uz opremu o, koja je potrebna za prodbu koncerata tako da se ove godine nam i zaštoju susret i sponzorirali cijeli festival sa kompletnom glazbenom opremom, uključujući pojačala, razlase i tako dalje, tako A što se tiče medijske e, promocije, generalni medijski pokrovitelj Kama HR nam je to napravio jedan dosta veliki iskorak u samoj promociji. Tako da im ovim putem isto zahvaljamo. Bez donatora i sponzora ništa? Ne, ne ide drugačije. Ok, te evo, puno ti hvala na ovim informacijama. Evo, želim ti uspješan dalji rad, akt organizacije, i evo, još puno ovakvi dobri festival. Hvala ti što sam nazvao u studiju i da se da se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 Misija Sektor 3 održala se zahvaljujući potporu nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. No, <laughs>